Astelena, eta aldiuntan historia solas zurekin peio etxe behi egunon. egunon. Eta maiatzaren ogoita sohtzia gauk amets gaiztuak sogaraztina aldituen gai bat, hori da? Ez baita ezpada amets gosoak egia da. Duela ogoi urte, mila bederatziun talar ogoita eme sohtziko maiatzaren ogoita sohtzian, Pakistan, estadoa, bilakatzen da munduko indak nukleaja begia geitazi behar da Pakistan estadua sortzen dela mila bederatzehunta. Begeita zazpigaen urttian eta tentsio azkarrak ezagutzen dituela bere auzoa den India estaduarekin. Horrez z gain, batzu inketatzen dira, azken urteetan estadu hortan islamistak azkartzen ari baitira gerota gehiago. Aipatzekoa da bestalde, joan den urttian bake Nobelsaria eana izan dela Gobernuz kanpoko erakunde multzo bati adarrikatzen duena arma nuklearen ez ezappena. Eta zertan da munduan, schuntzitze kapazitatea? Begeun uh, estaduen artean, bederatzi dira, gaur egun ahma nukleara txikitzen dutenak. Horotarat, hama sei bomba badira munduan, horien artean, lau mila prest dira gaur egun airatzeko eta zartatzeko. Egan meag da duela goita hama hurte, hiruro goita bost mila bazirela bi handiek, estado batuak eta erruxia, erabaki zuten ahmen kopurua txipitzea. Gaur egun Eruxiak eta batuek beti, armen eguneko larogoita amaja gordetzen dute. Gero indak nuklearak dira Txina, Egesuma batua, Prantzia, Pakistan, Beraz, India, Ipar-Korea eta Israel. Azken horrek, ez du sekulan ofitzalkio nartu bomba duela. Ogoitara ziberda, arma nukleara erabilia izan dela eta beharik, bialdiz bakarik. Bai, estado batuek, mila bederatzeun eta berrogoita bosteko, agoriraren seian, Japoniako Hiroshimaan erabiltzen du, eta hiruegun berantago Nagazakin. Berreun mila hil gehiago izan ziren. Dudak zituzten ere, berrogoita margarren amarkadan, Korean izan zen gerlan erabiltzea, baina azken finan ez zuten gauzatu. Gaur egun, adituen araberan, Egusiarek dute bomba azkarrena, kanion deitzen dena, eta simulazio baten araberan sortzi miliun jende erailtzen aldituena kolpe batez. Batzuek diote sikulan erabiliak izanen diren ahmak direla? Bai, baiko gaiz eiten alda, gerla hotzaren denboran hori deitzen zuten izialduraren oreka. Egan nahi baitu, norbaitek erabiltzen baditu olako ahmak badaki bere buruaren gainean eroriko direla beste batzu. Bada gogoetatzekoa. Mila Milabeteratziun 1978an, bost hinda nuklearakis izenbetu zuten TNP edo arma nuklearen ugaritze ez haren hitzarmena engaiatu dira, teknologia nukleara SIMITA edo saltzea eta ofizialki debekatua da beste estadoek er armak eraikitzea. Geroztik, estado batzuk, Suedia adibidez, erabaki dute eregen programa nukleara ustea. Joenden urtean, estatu batuen erakundean, eunta oboitabi estatuek beste itzahmen bat izenpetu dute? Bai, simbolikoa, nun baitego nenden itzahmen horrek, arma nuklear guztiak debekatzen ditu munduan. Simbolikoa, indar nuklearek, erabaki baitzuten negoziak eta boikotatzea, eta ez dute logikoki itzahmena izenpetu. Gaur egun, Ipar Korearekin hotzikarak badira, eta Donald Trump presidenteak erabaki duenetik iran estadoarekin negoziatzen zen akordioa ustea, ekialde urbileko estado batzuek mehatxatu dute programa nuklear bat hastea, ez da iduriz, armengi beretik egiten den lasterketa, segidan bukatuko. Pe joitxib egi